Тепер мчав слідом за кабаном, повільно пригальмовуючи його. Через кілька хвилин і Ярина наздогнала вепра. Той, побачивши її поруч, метнувся в її бік, намагаючись вдарити іклами кобилу. Але сірко зменшив силою ривка натягнутим арканом. Кабан не дістав череволади на лікоть. Закинув назад неповоротку голову, блиснув на Ярину маленькими налитими кров'ю злими очима, крутнувся на місці. І цієї миті Ярина накинула на нього другий аркан, вправність, якою вона це зробила, захопила бувало в найсерйозніших сутичках Івана Сірка. «Розходимося віялом, Ярина!» – крикнув їй Сірко. «Тепер справа за веретним. Відкриваємо йому шлях!» Вепр і мисливці на конях чали тепер по білосніжу тупим клином. Це була стихія, гарна, небезпечна, мужня, а позаду вже наганяв дикого неприборканого вепра, який втратив швидкість, веретень на коні. Не мав ні аркана, ні рушниці, лише довгий кинжал, виблизького у променях сонця. Стрибок і веретень опинився на спині кабана, схопився лівою рукою за заікло біля його основи, змах правої руки і довгий кинжал по рукоятку війшов у серце звіра. Однак веретень не зумів утриматися на слизькій спині вепра і відлетів у бік. Та справа вже зроблена. Звір ще якусь мить біг за інерцією, потім почав завалюватися набік. Спаленілі від світанкового сонця сніги забагряніли від крові. Полювання розбурхало. Розгарячило кров, усі троє поверталися на земівник сірка в піднесеному настрої, жартували, знову і знову згадували епізоди недавнього полювання, особливо схвильована була Ярина. Вона скакала на коні, плічо з -пліч сірком і збуршено сипала словами. «Коли вепр метнувся під мою ладу, мене серце похололо, думка промайнула, все, це кінець». «Розпори вепр черевоконеві і мене наїкла під ними. Правда, думка ця спала потім, а спочатку я справу зробила, захлеснула на шиї вепра аркан. Сірко усміхався весело, радіючи, що вдалося розвіяти важкі думи Ярини про сина. «Ти сміливо трималася в сідлі, Ярина», – підтримував її настрій Сірко. «Коли вепр рванувся до тебе, жодним рухом не видала страху. Поборола його, молодчина». Ярина розчервонілася, розрум'янилася і від полювання, і від похвали. Бурщинові очі її, опушені Іннеєм, молодо блищали під зимовим морозним сонцем. Тим часом веретень пришпорив коня, і щоб закохані не почувалися незручно, поскакав уперед. Він був по-своєму щасливим від пережитого азарту полювання. Тепер вони скакали вдвох, сірко Ярина. Вона, мовдічисько, вигукувала мій Аркан!» Як його я на ширну шию накинула, боялася заїхло зачепиться. Але ти, Іване Дмитривичу, саме натягнув аркана. Вепр відкинув голову, і мій аркан ліг точно на його шию. Вчасно вепра підсюк. Виручив ти мене. Дорогий мій, любий, я така щаслива, що ти в мене є. Ти додаєш мені сил, Ярина, по хвилі мовчання, відповів Сірко. «Я старий, уздовжив поперек посічений шрамами козарлюга, поруч із тобою почуваюся молодим і сильним. Ти моя молодість, Ярина». Сірко, зазвичай, був небагатослівним. У похідному житті не до слів, ще важче йому було розмовляти з жінками. Але зараз, ставалося, слова самі рвалися, вилітали з його серця, заповнювали простір між ними Яриною дивною енергією кохання». Ярина відчула це і замить перестрибнула до сірка в сідло. Обхопивши його руками за шию, гаряче зашептала, «Ти мій, Іван, мій, любов не боїться років». Вона проростає, як трава на весні. Розбруньковується, мов дерева. Сірко обійняв Ярину, гаряче пригорнув. Вони скакали на одному коні, закохані і щасливі. Гнідавка била Ярини лада, вершниці сиротливо бігла поруч, а день розгорявся чудесний, морозний і сонячний. Якут Крутояра підняли з нар після опівночі і, нічого не пояснюючи, привезли на допит до генерала Заламая. Той довго мовчав, свердлив його очима, сподіваючись вивести Крутояра з рівноваги, а потім зірвався і почав мовчки кроками чеканити підлогу. Це тривало довго, дуже довго. Але Крутояр розгадав задом Заламая. Даремно пнешся, хлопче, подумав. Не на того натрапив. Потім Заламай наче спохватився і почав сікти його рубаними нахрапистими фразами. Ти, Крутояр, розумний мужик. Маєш затямити, що я можу тебе надовго запроторити, заграти. До кінця твоє життя вистачить. Опір міліції, бомби кидав з літака. Це ж тероризм. «На вишку тягне». «Ти ще скажи, заламаючи я, український Бен Ладен», – гірко пожартував Крутояр. «Заламай», – а торопіло зупинився перед ним. Не знав, як йому відповісти, розгублено витріщем на нього сталевого кольору очі. «І скажу», – рубанув долоною, як щековою лопатою, – повітря. «І доведу, якщо знадобиться в суді. У мене докази незаперечні. Ти, ти мене не виводить з себе, Крутояре. Мій характер знаєш». Генерал стояв перед вибіленим сивиною крутояром, не знаючи, як поводитися з ним. Можна було прибити його в камері, для цього бики знайдуться. Та вже надто відомий Крутояр. Другий рік тримають його в СІЗО, звинувачуючи по черзі то в нападі на міліцію, то в надуманих аферах із власністю, то в тероризмі. Однак дотепер і народ, і журналісти його не забули. Вимагають звільнення. Тягнути далі нікуди, треба справу в суд передавати, але Крутояр досі не зломлений, кремінь мужик, а йому заламаю Якутовський доручив вибити з Крутояра головне, і це головне перекупівля земівника Крутояра, у печерах якого бажав Якут закопаний золотий кінь запорожців та інших земель козацьких січей, на яких Якут збирався добути золото». Люди, котрі залишилися на волі, були віддані Крутоярові, любили його, і розколоти їх не вдавалося. Поки землі ці не перейдуть до рук Якута, судити Крутояра не можна, зв'язниці потім дістати їх буде ще складніше. «Добре, Крутояре», – змінив тон генерал Заламай. «Давай відверто, нас тут двоє. Свідків нема, адвокатів теж нема. Це не допит, це ділова розмова». Крутояр подивився в очі Заламаєві, що ще він задумав, яку капось хоче запропонувати. Є бізнесмен, скажімо так, який готовий купити в тебе земівник і землі, що ти оформив під музей козацтва. Недорого, звичайно, дає, але можна дочекатися банкрутства і перекупити все з молотка. Ти знаєш, ми це вміємо. «Чому досі не обанкрутили?» «Запитанням на запитання» відповів Крутояр. «Твій ООППВ, як я розумію, для цього і створений?» Заламай відповів з пересердя. банкрутимо, ще як! Тільки земівник твій нам потрібний цілим і збереженим. А землі ти всі оформити під заповідник козацький. Для нас це заві клопоти». Крутояр різко піднявся на весь різ, став поруч із генералом, той навіть відхилився назад, не зрозумівши намірів Крутояра. Заради цього ви мене тут у СІЗО тримаєте? І тримати будемо, отямився заламай. Хочеш скоріше постати перед судом, підписуй документи. Врахуй, у тебе стаття тероризм. За неї належить тримати ув'язненого під охороною. Ні під яку заставу тебе звідси не випустять. Ти знаєш, генерале, я скидав з літака петарди, а не бомби. Який же це тероризм? Не зводь наклепу. А тут уже Заламай взяв ситуацію в свої руки. Він упритул наблизив обличчя, що пашило здоров'ям до очей Крутояра. Не проговорив, а прошептав, задихаючись. «Час утрачено, Крутояре, а свідки дали показання, що ти скидав на міліцію бомби. Хто тепер їх змінить, ці показання? Адже одна тобі стаття тероризм. Але ж ніхто не постраждав». «Усе в моїх руках, Крутояре, ти передаєш запорозькі землі та свій земівник. Я тобі, помиявшуюсь статті, басовито реготнув генерал». «А кому передавати?» – запитав Крутояр. «Це я потім тобі скажу, коли дозрієш». Генерал Соломай голосно ляснув в долоні. Одразу до кабінету вбігли двоє охоронців. «Відправте його до музичного храму», – наказав генерал. «Йому треба подумати». І додав із погрозою «тепер уже для Крутояра». «Добре подумати. Ціна рішення – життя». Цього вечора генерал Зламай приїхав у Кончюзаску за міський будинок санаторія Кутовського. Споруда стояла у сосновому лісі за високою залізобетонною огорожею. Територія – три гектари землі під лісом і ще пів гектара відгородженої ріки, яку охороняли круташі й архарівці з телекамерами і собаками. На обійсті були збудовані псарня і капітальний барак для охоронців. Сторонній людині неможливо сюди проникнути. Генерал доповідав Якутовському про переговори з крутояром, якщо, звичайно, ультиматум можна було назвати переговорами. Це те ж саме, що мисливець домовлявся з вовком, який потрапив у його капкан. Нехай вовк хоч речить, хоч скалить ікла, але його доля в руках мисливця, і цей мисливець він, генерал УОБПВ, заламай. «Як почувається герой нашого часу?» – в'їдливо посміхаючись, запитав Якутовський. «Блефуючи...» однак генерал теж неликом був шитий, вирішив влиснути літературними знаннями. Поводиться, наче бандит Овід, перед батьком-кардиналом, яку здивовано глянув на червонощуке обличчя Заламая. Щодо літератури генерал здібно здібностей ніколи не виявляв. Він узяв Заламая за лікоть, сказав повчально з почуттям явної переваги. «Мій друже, Овід не бандит». А герой революціонер, який командував зводом солдатів при власному розстрілі. До речі, помер незломленим. Я його музичний храм звелів відвести. з почуттям виконаного обов'язку повідомив бравий генерал. Кого обода? посміхнувся Якут. Ні, з ніякого генерал. Крутояра. І що в тому храмі? жорстко запитав Якут. Дзвони дзвонять, шефе. випнув груди генерал. По кому? «По нирках, по печінці, до музичного храму за необхідності запрошують умілих дзвонарів-молотобойців, а вже вони в дзвонах розуміються», – відповів Заламай таким тоном, як може говорити умілий кухар про приготування відбивних зі свинини. Вони ходили по кабінету Якутовського, не сідаючи в крісла. Обоє високозросу, м'язисті, азарт гуляв у їхніх очах. Нарешті вони зацькували небезпечно супротивника. Залишилося тільки відібрати у нього все. Ми з тобою заламаю, стільки капканів на шляху крутояра ставили, а він досі обходив їх, кидав слова Якутовський, обережний звірюка. Але попався, тепер уже не викарабкається! Важке, зовсім без ядро голови заламає, маятником гойдалося на широких плечах. На бабі попався захисничок, розумієш? Заламай, спітнувся на слові. З люті в очах Якутовського зрозумів, що бовкнув дотницю, бо ж баба Любава, яка живе із шефом у громадянському шлюбі. «Вибач, Якуте, захопився». «Любава, мати мого сина», — схопив Якут, заламає, залацкане піджака. «Мого спадкоємця, я тобі за нього горлянку перегризу, ти свої ментовські штучки притримай за зубами». «Так, шефе, зрозумів, прийнято». Нехай росте твій синок і здоровим буде. Матиме що успадкувати. І крутоярівський зимівник, і золоті копальні теж, басовито риготнув генерал. Як слова Заламая бальзамом лягли на душу, і він уже весело, грайливо відіпнув генерала від себе. «До речі, все-таки, чому Любова назвала сина Яриком?» Загадково всміхнувся Заламай. «Ім'я нині рідки снип. «А чим вона тобі не подобається?» Сухо запитав Якут. «Ні». «Подобається, звичайно», – поспішно запевнив Заламай. «Багатозначне ім'я». Якутовський підійшов до вікна, розчинив його, до кабінету вірвався свіжий, настояний у соснових борах вітер. Якут вдихнув його на повні груди, запитав, не повертаючи голови до Заламая. «Ти хотів сказати, в цьому імені є щось від Крутояра?» Запитання прозвучало зі злими нотами ревнощів. «Корінь спільний». Посол Дофонський відповів, як відрізав генерал. Не звиклий задавати собі клопотів зі словами, Якут риско повернувся. Красивий мужик, ставний, могутній, у потемнілих очах злись полохи. Здавалося, зараз він пуцне генерала міцною, як чавунне ядро, головою. Але Якутовський раптом схопив, заламає руками залацкане піджака так, що ті затріщали по швах. Підняв його над підлогою і злобно, задихаючись від перенапруги, бризкаючи слиною, прошипів. «Запам'ятай, генерале, Ярик Ярослав був такий правитель Київської Русі. Мудрим його назвали!» «І твій таким буде!» – виправив свою помилку, заламай. «Твоїми стараннями, Якуте, і додав урочисто. «Ярослав Якутовський! А? Звучить! Вип'ємо за його здоров'я!» Якут ударив у долоні, до кімнати враз увійшов охоронець, завмер біля дверей, немов демонструючи офіцерську поставу. «Кон'яку нам!» – розпорядився Якутовський. «За майбутнього правителя України! Вип'ємо!» Вони підняли келихи. «Віват!» – проголосив Заламай. «Віват!» – підтримав Якутовський і додав своє потаємне. «Запам'ятай, генерали!» «Ярик для мене – сенс життя. У мене все є – незліченні багатства, і в цих багатств повинен бути спадкоємець. Ярик – мій єдиний спадкоємець. Ти за нього головою відповідаєш». У музичному храмі на подив Крутояра висіла боксерська груша. І хоча камера невелика, два кроки вліво, два вправо, можна було займатися фізичними вправами. Для Крутояра це було дуже важливо. Два роки в СІЗО без сонячного світла могли б виснажити його, і тільки фізичні вправи давали змогу зберігати сили і зміцнювати волю. До якої б камери його не переводили, Крутояр щодня по 3-4 години займався спортом. Віджимався від підлоги, використовуючи прийоми боксу, карате, джиу-джитсу, набивав собі на тіло бронежилет, що Миті був готовий відбити атаку. А зеки його не чіпали не тільки тому, що боялися міцної відсічі. Легенда, може й чиста правда, про Крутояра проникали сюди з волі, долачи ковані залізні двері, неприступні кав'яні мішки, каземати. Крутояра народ любив, а коли любить народ, то ув'язнені переймаються до цієї людини, якщо не любов'ю, то повагою. Тим більше, що сидять там не тільки злочинці, а й ті, кого, як Крутояра, замовили сильні світу цього. Потрапивши до музичного храму, Крутояр, звичайно, зрадів хоч малій удачі. Боксерська груша в одиночній камері була для нього просто знахідкою, і вона була справжня, професійна. Але коли Крутояр ударив у неї, то здригнувся, вся камера загуркотіла таким могутнім дзвоном, від якого заклало вуха. Це був звук дзвону на сполох. Приголомшений Крутояр інстинктивно затулив вуха долонями, але це не допомагало. Дзенькіт греміць здавалось, у кожній клітині його тіла. Від цього тремтіли м'язи, ломило скроні й вуха, і тоді крутояр зрозумів, бо груша була ніби мідним серцем важкого дзвона. Зачепив її, і дзвін ударив на сполох. Груша висіла в центрі маленької камери так, що її важко бійти, не доторкнувшись. Треба було притискатися до стіни, але перший дотик до стіни плечем викликав сон пронизливо високих дзвонкових звуків.